Hola! huii parlarem de què fem el nostre temps lliure, com proposar plans, com dir que podem o volem fer, i com unir idees perquè tot s'entenga claríssim. Somi. Primer, pensem en aficions. Què t'agrada fer quan no treballes ni estudies? Pots dir: m'agrada letgir. Ens agrada caminar per la muntanya, T'agrada anar al cine? Si vols fer un pla, usa fórmules molt naturals. Anem a prendre un cafè esta vesprada? O... Vols aixir a caminar demà? I... Si et proposen alguna cosa, pots acceptar amb... D'acord, perfecte! O rebutjar amb... O ho sent, no puc. Per indicar freqüència, tens... Sempre, sovint... De vegades. Quasi mai. Mai. De vegades jugué futbol. Mai isca córrer de matí. Ara, dos verbs clau per a parlar de possibilitat i desig, poder i voler. Usa'ls amb infinitiu. Pucís ir esta vesprada? Vols escoltar música? No puc perquè treballe. Vull anar a la platja. Recorda formes bàsiques. Puc, pots, pot, podem, podeu, poden i vull, vols, vol, volem, voleu, volen. Amb aquestes estructures organitzes plans i mostres preferències d'una manera molt natural. Per a sonar més fluid necessitem connectors. Per a fetgeir idees i també a més, per a contrastar, però, encara que, per a la causa, per què, ja que, per a la conseqüència, per a això, així que, per tant, i per a ordenar, primer, després, finalment. Exemple complet. Primer estudié, després entrené un poc i finalment Veig una pel·lícula, però, si plou, em quede a casa perquè no puc eixir. Minidiàleg model. Anem a passejar pel parc? Sí, perfecte! Després podem prendre un cafè. Genial, però a les 8 no puc, he de tornar a casa. Pràctica guiada. Repeteix en veu alta. Digues dues aficions amb m'agrada i una amb no m'agrada. M'agrada, m'agrada, no m'agrada. Fes una proposta amb anem a... i accepta o rebutja. Forma dues frases amb poder i voler. Puc a les 6, vull este cap de setmana el teu pla del cap de setmana usant connectors: Primer, després, finalment... I ja ho tenim amb agradar per a gustos, poder voler per a possibilitat i desig. i bons connectors podràs parlar del teu temps lliure amb seguretat i molta naturalitat.